Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Hayya hidallahu fala mudilla wa man yudhlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah.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 Ya ayuhan yang aman, takulah. Maka ulang kaulah sediada. Insya Allah buat amalan kau. Ayatul kau dulu baku. Kau yang utangilaha, nusulah nafkah, zafauzah, nafizah. Ama bagus. Fain asyadah al hadith kitab Allah. Wuxay al hadith al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharul amur muhdathatuh. Fain kulla muhdathatil Alhamdulillah Alhamdulillahi Alamin Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat dan taufik Dari Allah pada Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali Kumpulkan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi sebab Kita semua dipudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah. lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Ushul bin Ilmi Al-Ushul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang uh, sedikit atau beberapa perkara tentang pembahasan al majaz. Nah, ba insyaallah di malam hari ini kita akan ringkaskan beberapa poin pada beberapa poin yang terkait dengan pembahasan hal fil qurani majazun. Apakah dalam Al-Qur'an itu ada majaz? Nah, masyaallah taala. Baik. Poin yang pertama yang kita bahas pada malam hari ini Ya tentang uh, syarat hamlul kalami al majaz. Hamlul kalami al majaz. Syarat ma ma ma membawakan kalam itu kepada makna majaznya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Ya. Adapun definisi majaz juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah berlalu. Nah, uh, kaidah dalam membawa kalam itu kepada makna majazi ya. <tuh> bahwasanya majaz itu tidak dilakukan atau kita tidak bawakan kita tidak membawakan kepada makna majaz kalau uh, afwan kalam itu ya, kita tidak bawakan kepada makna majaz ya, kecuali kalau memang terhalangi ya, untuk memaknai atau memahami lafaz itu secara hakikatnya nah maka jika memungkinkan untuk membawa lafaz atau kalam tersebut kepada makna hakikinya maka tidak boleh kita bawa kepada makna majaz eh ya. dan wajib membawanya kepada makna hakikah kepada makna hakikah yakni makna hakikinya nah dan kalau tidak terpenuhi atau ada penghalangnya untuk dipahami secara hakikatnya ya maka boleh dibawa kepada makna majaz bersamaan dengan adanya qarinah ya, telah saya sebutkan dahulu ada dalil yang sahih yang menunjukkan hal tersebut yang disebut dalam ilmu al bayan dengan istilah al karina, ya. Demikian pula syarat yang kedua adanya dilalah, ya, dilalah yang terkait dengan hal tersebut. Nah, masyaallah. Alfon, adanya alaqah ya alaqoh antara makna al majazi, al makna al hakiki dan makna al majazi. Taib. Seperti al asad contohnya kata al asad. Al-Asad ini kita pahami maknanya, secara hakikinya, al asadu dalam bahasa Arab, kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya singa. Ya, singa. Itu hakikatnya. Ya. Masya Allah Ta'ala. Dan, diperuntukkan makna singa ini kepada seorang pria yang pem, pemberani, itu disebut sebagai majaz. <tuh> nah. Masya Allah Ta'ala. Jadi kalau diitlahkan, di diitlahkan, Kata al-Asad, ya, tanpa adanya korina, tanpa ada indikasi dari uskhi yang memalingkannya, maka kita bisa memahami bahasanya asad yang dimaksud di sini adalah adalah singa. Nah, karena asalnya adalah hakikah. Nah, masyaAllah taala. Sedangkan majaz itu khilaful hakikah, lawan dari hakikah. Jadi kalau disebutkan kata al-Asad atau asadun, ya singa, artinya kita pahami, yang kita pahami apa? Yang kita pahami adalah Singa beneran, ya, hakikat singa, ya, hewan buas. Kalau orang mengatakan saya lihat singa, tadi saya lihat singa, berarti singa yang dimaksud apa? Ya singa beneran, ya singa beneran. Kalau enggak ada singa, kemudian si yang berucap tadi mengatakan enggak, yang saya maksud tadi itu adalah si fulan ini kerana dia ini pemberani. Ah kita katakan, nah, berarti anda berbohong. Nah, kenapa? Karena tidak ada korinah yang menunjukkan ke situ. Ya, kecuali kalau dia mengatakan tadi saya melihat. Saya, tadi saya melihat singa berbicara. Nah, Arakorina berbicara, berbicara. Yeah. Uh, sifat diantara sifat manusia. Berarti singa yang dimaksud oleh si pembicara tadi adalah adalah seorang pria yang pemberani. Nah, <coughs> tu point yang pertama. Poin yang kedua. Al-majazu muntafin an ayat sifat. Majaz itu tidak ada dalam ayat-ayat sifat. Tidak ada dalam ayat-ayat sifat Ya Masya Allah Ini bisa dilihat uh, Pembahasan detailnya dalam Kitab Ta'wil Mushkil Mushkil Ta'wilu Mushkilil Qur'ani Dimikian itu dalam kitab Al-Hujjatu Al Fi Bayanil Mahajjah Dimikian pula dalam kitab Lumatil A'tiqad nah, Dalam Majumul Fatawa Dalam uh, Kitab As-Sawa'i Kul-Mursalah Dan seterusnya Dimikian pula dalam kitab uh, Man'u jawazil majaz Ya Jadi Majaz itu Tidak Terjadi atau muntafin, ternafikan dalam ayat-ayat sifat. Nah, masya Allah tala. Ta Karena kita telah ketahui bahwasanya eh, memungkinkan bagi kita untuk membawa makna dari ayat-ayat sifat itu kepada hakikatnya. Ya, masya Allah tala. Ta Karena kalau kita pahami ayat-ayat sifat itu pada makna hakiki itu, ya tidak tidak menunjukkan, tidak eh, tidak melazimkan eh, sesuatu yang mustahil. Ya, maka wajib bagi kita ya untuk membawa makna sifat tersebut kepada makna hakikatnya ya dan tidak boleh membawa kepada uh, makna majaz dan ini adalah madhab uh, as tentunya nah masyaallah taala ini poin yang kedua poin yang ketiga ikhwani wa akhwatifil rahimani wa rahimakumullah al-majazu waqi'un fil qur'ani fi ma ada ayat sifat ini poin yang ketiga ya majaz itu terjadi ada dalam al-quran Nah, kecuali pada ayat-ayat sifat Ini ayat-ayat yang menunjukkan Atau yang berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah, Maka kalau kita tahu tadi poin yang kedua eh, Majaz itu tidak terjadi pada ayat-ayat sifat Berarti pada selain ayat-ayat sifat ada Nah, Pada selain ayat-ayat sifat Itu ada tentunya dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi Nah, masyaAllah ta'ala jika Ya, Ta'adhar yani Ada-ada uzur untuk membawa kalam tersebut kepada makna hakiki Berarti kita bawa kepada makna majaz Nah, ini merupakan madhabnya sebagian dari Para ulama ahlus sunnah wal jamaah Nah, alimam al-syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan Dalam kitabnya al-risalah Alaman 12 dan uh, afwan alaman 62 sampai 63 Beliau mengatakan Babu, babu sinfil ladhi yubayyinu siyaquhu maknahu Qala tabaraka wa ta'ala was'alhum 'anil qaryatin allati kanat hadiratal bahri allati ya'duluna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbit yasbit wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabaluhum bima kanu yasukun nah ta'ala kemudian mungkin sebuah bab sinfun sebagian yang dijelaskan siaknya Ya, siya, Yubayyinus Syaikhu Maknahu. Sia konteks dari ayat tersebut menjelaskan tentang maknanya. Dia bawakan uh, firman Allah dalam surah Al-Araf ayat 163. Kata alimam ash syafi'i llahu Taala. "Famtada'ah Jalla Tanawhu Zikrol uh, uh, Amri bimasalatihim anilqarjatilhadirati al bahrah Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memulai penyebutan uh, perintahnya. Ya, penyebutan perintah terhadap masalah mereka ya tentang uh, pertanyaan kepada qaryah sebuah kampung yang hadiratul bahar yang ada di di laut dekat dengan laut nah baik ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman id ya'duna fis sabti id ya'duna fis sabti dalalala anna hu inna ma arada ahlul qaryah Ya, Tatkala mereka yaduna fisa mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita, ya, yang dimaksud oleh Allah di situ adalah ahlul Qariyah. Perhatikan ayatnya, boleh dicek. <coughs> ya, surah Al-Araf ayat 163. Allah perintahkan wasaluhum anil Qariyah. Tanyakanlah mereka tentang kampung, sebuah kampung. Kampung apa yang dimaksud? Ya, di sini. Siapa yang Uh, apa namanya perintah untuk menanyakan kepada kampungkah atau kepada penduduk kampung. Nah, alimam ash-shafi'iyahimahul Ta'ala menjelaskan, ya firman Allah pada ayat berikutnya ya, idiyadu na fisa beti. Tetkala mereka melanggar atau melampaui batas pada hari Sabtu. Ayah ini menunjukkan kepada kita yang dimaksud oleh Allah di sini adalah al-qoria ya, uh, adalah ahlul qoria. Ya penduduk kampung tersebut Kenapa? liannal qaryata la takunu adiyatan wala fasikatan bil udwani fis sabti wala nah karena yang namanya kampung ya tidak mungkin kampung itu melampaui batas atau dia fasik ya dengan melakukan permusuhan pada hari Sabtu tidak pula selainnya nah karena yang namanya kampung. kampung itu bukan bukan manusia bukan orang nah masyaallah taala wa annahu innamarada bil Ahl al Qur ya ta lladina bala hum bimakanu yaf sukun. Nah, sungguhnya yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa taala dengan permusuhan atau melampaui batas adalah ahl Qur penduduk kampung tersebut ketika Allah subhanahu wa taala menguji mereka, tak mereka fasik berbuat fasik ya, pada hari tersebut. Nah, masyaAllah taala. Ini poin yang uh, keempat. Nah, jadi ada ada ada ada majaz. Ya, ada majaz tapi bukan pada ayat-ayat ayat sifat. Nah. Kemudian, ikhwanī wa khātiful rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-6, -ke ithbatu majazi la yalzamu minhu ta'wilu sifati au nafyuhu atau nafyuha. Menetapkan majaz, ya, adanya majaz itu tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi yang mentakwil sifat-sifat. ya, Jadi menta sifat -sifat. ya, yani mentakwil ayat-ayat sifat atau menafikan ayat-ayat sifat. Nah, masyaAllah Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, dalam Al-Quran itu ada dua, ada, ada, ada, ada, ada uh, ayat-ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada ayat-ayat yang ada majaz padanya, ya, ada ayat-ayat yang tidak boleh terjadi majaz di dalamnya. Nah, ayat-ayat yang tidak boleh terjadi majaz di dalamnya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala nah, Selainnya, ini ada, kadang terjadi uh, Bisa masuk padanya Majaz Nah, Masya Allah Contohnya eh, Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari alimah Masyafi'i rahimahullah Beliau sebutkan contoh dalam surat Al-A'raf Ayat 163 Ya, Dibikin pula Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra Ayat 24 Wakhfidlahuma janahal dhulli Minar rahmah Hendaknya engkau, ya, ini ditujukan kepada sang anak. Kalian merendahkan sayap, ya, kerendahan sayap-sayap, uh, merendahkan sayap rahmah kasih sayang. Ya, Ar rahmah itu enggak ada enggak ada sayapnya, kan begitu. Tapi ini uh, majaz, ya. Sebahagian ulama menyebutkan ini uslub min min asal lebih lugah, ya, atau min uslub uslubi logatil Arab. Di antara uslub uh, bahasa Arab. Nah. Waqa'uluhu ta'ala dan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 82. Allah berfirman, was'alil koryatah. Hendak yang kau tanyakan kepada al-koryah, kampung. ya Bukan kampungnya yang ditanya, tapi ahlul koryah, penduduk penduduk kampung. Nah, ini telah kita jelaskan dahulu ya, tentang majaz. Majaz apa namanya? ya Majaz eh, bilhaz. Ya, dengan menghapus. ya Dengan menghapus kata yang ada di dalamnya. Nah, kadang bisa dengan al-hadfu, bisa juga dengan az-ziadah. Nah, pembahasannya telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah. Ayat. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang yang ada dalam dalam Al-Qur'an. Ya. Fa ini semuanya adalah majaz. Isti'malun lil lafzi fi ghairi Karena penggunaan lafadz itu pada selain selain pada selain tempat penetakannya. Nah, Masyaallah taala. Kenapa? Karena adanya qaurinah, adanya qaurinah yang menghalangi untuk digunakannya eh, apa namanya? lafaz tersebut kepada mana hakikatnya. Nah. Masyaallah taala. <tuh> ya. Yeah. Maka jika kita ketahui ini ikhwan fillah wa khotifil maka tidak ada keharusan umpamanya kalau kita berbicara tentang sifat-sifat uh, Allah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ala, ala hakikatnya ya tidak boleh kita bawakan kepada makna majaz atau uh, apa namanya uh, mentakwilkan ayat-ayat tersebut ya takwil di sini yang kita maksudkan adalah mentahrif karena ahlus sunnah wal jamaah mereka mengimani mereka meyakini bahwasanya ayat-ayat sifat itu ya dipahami sebagaimana adanya Ya, kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan kehendak uh, sesuai dengan uh, keagungan dan uh, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan apa yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan kita tetapkan apa yang Allah uh, rasulnya tetapkan bagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keharusan ketika kita tetapkan sifat ketika kita menetap kita ketika kita menetapkan sifat bagi Allah tidak ada keharusan bahwasanya itu sama dengan makhluknya karena kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah taala kerana itu, ikhwanin wa akhawati fil rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita mendapatkan ya, sebagian orang, ya, yang katakan mereka mendapatkan ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an yang mereka menafikan ayat tersebut atau setidaknya mereka mentakwilnya. Nah, mereka mentakwilnya. Nah. Masya Allah taala. Dan ini ya, banyak dilakukan oleh orang-orang ya, yang menafikan sifat-sifat bagi Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh kerana itu, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama menyebutkan, ya, bahayanya bahayanya menetapkan adanya majaz dalam Al-Quran secara mutlak tanpa mentafsil. Ya, tanpa mentafsil. Ya, oleh kerana itu, ya, sebagian kita dapatkan, Para ulama yang dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan bahwasanya tidak ada majaz dalam Al Quran mutlakon. Ya. Kenapa? Sedzarai membab menutup celah, menutup celah uh, Ahlul bid'ah dalam dalam hal tersebut. Karena kalau dibuka itu, ya, maka mereka akan gunakan cara tersebut yang masuk dalam pembahasan majaz. Kemudian mereka mentawil sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wataala. Masya Allah. Ya. <coughs> Baik, ini e, beberapa poin pembahasan tentang e, tentang majaz. Nah, dan sebagainya sudah kita jelaskan juga pada e, pertemuan yang yang telah berlalu. Bahwasanya khilaf antara ahlu sunnah wal jama'ah dalam menetapkan majaz itu khilafnya khilaf lauzi, bukan khilaf hakiki. Nah, ya. Oleh karena itu, e, apa namanya kita dapatkan ya, sebagian para ulama. Jadi yani, maksud saya ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan adanya majaz dalam dalam Al Quran. Tapi pada selain ayat-ayat sifat Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala Nah, masya Allah taala. Ya. Karena dengan beberapa contoh yang telah kita sebutkan dari ayat-ayat Al Quran, ya itu ada itu bukti bahasanya ada majaz dalam dalam Al Quran. Akan tetapi kita juga tidak menetapkan secara mutlak. Secara, secara mutlak ada majaz. Sehingga apa? Sehingga itu dikhawatirkan bisa membuka pintu atau peluang bagi sebagian orang ya, yang mentakwil atau menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka masuk dalam bab majaz ini untuk mentakwil untuk mentakwil ayat-ayat yang ber, ber, berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Nah masyaAllah. Allah ta'ala. Baik. Demikian. Ya, selesai pembahasan tentang tentang majaz Nah, Berikutnya Kita ambil sedikit Dari eh, penjelasan Syekh Muhammad bin Soal, uh, Muhammad bin Salih al-Wataymin Rahimahullah ta'ala Masuk dalam pembahasan Al-Amru Nah perintah Nah Ta'rifu Definisinya Al-Amru ya, Perintah itu adalah Qawlun yatadammanu talab alfi'li ala wajhil istilahi mithlu wa aqimuss salata wa zakah amr perintah itu adalah ucapan ya qawl, ucapan yang mengandung talab alfi'li permintaan untuk melakukan sesuatu ala wajhil istilah ala wajhil istilah ya dari sisi istilah, Artinya dari posisi atas Posisi orang yang Posisi yang Memerintah adalah Seorang atau zat yang Lebih tinggi daripada yang diperintahkan Itu namanya perintah nah.